Vi lyssnar på Skolsverige och den här veckan kommer vi att prata om rättvisare betyg eftersom Skolverket precis har utvärderat om de här nya betygen från 2011 är rättvisa eller inte. Vi kommer också att prata om slöjdämnet och skisserna. Vi kommer att prata om Mona Salin och trovärdigheten hos lärare. Vi kommer att prata om Aida Hadchiralich och... Att hon kanske har Tagit kontrollen Över skolan Det här är skolsverige Båden som Om den svenska skolan Med Karin Berg Och Jakob Mölstam Ja mm. oh. yeah. um, vi Hej Karin Nej vi, vi, det blir så svårt att klippa <laughs> det jobbar så framför mig och säger Nej, nej Jakob nu gör den en här dålig skarv igen ja. Hej Karin, hur är läget? Men blev det en dålig skarv? Nu är det en bättre skarv <laughs> <laughs> nej, nej, det blir fint det blir Vi ska ha hälsa på varandra Jaha, Det kan man göra, det kan man göra. Okay. God dag, nej, jag ska inte säga god dag Det låter så fånigt ja. Hej Jakob Hej Karin Välkommen Tack så mycket Vad <laughs> bra Dialogen som är så stel Fast att inte ens i manusbunden är Vi kan inte ja. göra så mycket mer såhär Du, eh, Karinberg Ja Minns du vad du hade för betyg i gymnasiet? Eller i, så här, vad minns du vad du hade för betyg i högstadiet? Eller i gymnasiet? Eh, ja, men jag Ja, nej eh, Ja Jag tror sådär. jag har en svag mm. känsla mm. Av att jag hade typ 3,7 Mm Eh, jag, jag hade Fyra i SO-ämnena Jag hade fyra eller femma i svenska mm. Jag hade femma i musik eh, Och sen hade jag typ ah, Tre i resten Och ah, två i tyska Jag hade fyra det är eller femma Det var nog så hela tiden Det spelade liksom ingen roll Nej för att jag, den enda gången jag vet att jag hade skitdåliga betyg Då hade jag nu 2,9 eller något Men det, det var ju det året När jag fick för mig att jag skulle spela i rockband istället Och, och, och var aldrig på skolan jag riktigt, det, det, det fina med det är att du kunde ta igen det i så fall Jag du hade liksom ett år alltså, efteråt När du bara, nu är tillbaka som vanligt igen. Ja men jag funderar jättemycket på det faktiskt Eftersom jag jobbar på gymnasiet själv Och tänker väldigt ofta på att det där året som jag bara tog mig ett sabbatsår där jag liksom mm -hmm. spelade lite, vi hade någon sån här teatergrupp och vi gjorde saker och så spelade vi rockband mm -hmm. och så. Det var ett jävligt viktigt år för mig. Jag förstår det, jag har kommit äh... såna sådana också från varje år från mars och fram till sommaren. Gjorde inte jag någonting annat? Nej men. Ja, jo det jag, men jag brydde mig <laughs> inte om någonting annat ska jag säga. Nej, men... Och det är det, det, det jag tar med mig från gymnasiet, alltså det som har störst inverkat mig. Ja, men, och det, men jag kan fundera på det för att det är ju inte på kartan möjligt idag. Nej, nej. vilket och, är lite att bakbindra folk. Men att jag frågade dig så jag kommer betyg. Jag har en teori ja. om det här, och vi ska komma tillbaka till det lite senare. Mm. Säger jag ibland i podden och så gör vi inte det. Men den här nej. gången ska vi verkligen göra det. Eh, ja, vad jag minns så hade jag typ 310 kanske på. Eh, när jag men du har ju så roliga betyg. Ja, ja, ja, ja, hade 320, en... tror jag. Jag dem ganska ordentligt sista året. Uh, ja, jag vet inte varför Men det <laughs> gjorde mina lärare Och sen 350-110 alltså. Och sen när jag tog studenten hade jag typ uh, 17,9-18 Vad kan man ha? 20? 20 var max då <laughs> Idag kan man ha högre för att få sin meritpoäng och så det konstigt, mm, mm. men, men då var 20 i taget mm, mm. Och alltså 15 var Jag vet inte, jag kan inte ha poäng Jag tror att 10 var godkänt, 15 var VG Och uh, 20 är Ja Det var ju det så konstigt det där att de har siffror. Ja. Fast de det är bokstavligen Jag räknar de... ihop det. Men man, man ja. räknar ihop det som de är lite mm. Så jag log mm. lite mer åt det så. Men ganska höga upp. Min teori i det så här, Vilken glädje har jag egentligen haft för resan sen? Särskilt där vi liksom på, på, i, i högstadiet. Mitt första besvik hade jag kanske så här, 200. Det var det liksom inte alls lysande. Det var inte alls så bra. Nu gick i åttan, typ. det var, så här, jag i 8. Jag blev lite besviken jag började säga: liksom, Ta mig samma, börja plugga mer, började plugga där. Sen jag kom in på gymnasiet så hade jag 150-160 poängsmarginal. För det året kom alla in på det programmet på den skolan där jag ville gå. Var det var den lokala gymnasieskolan där jag växte upp och jag ville gå natur. Och det var ingen annan som ville gå natur då heller. Så att det var liksom... Man hade kunnat ha godkänt i typ... Nej, men vi två vad? Det var till och med så att vara godkänt i matte, svenska, engelska. Så jag hade så hur mycket som helst. Jag hade typ nästan 300 poäng. Ja, 280 poäng till det goda mm. och, och, och då insåg jag så här... Wow, det där var onödigt. Fast det var det ju inte, för du fick ju en massa kunskap. Fast, fast motivet var ju att jag måste höja mina betyg för att komma in på gymnasiet. Men ja, men det... Och det insåg jag efteråt att det var en av de största lögnerna när mina högsta lärare <laughs> berättade för mig. Och sen gick jag i gymnasiet och fick panik och fick bara, ah, jag måste högre betyg. Och jag var inte särskilt nöjd med de betygen när jag hade en hög ut. Jag insåg efteråt att ah, okay, det var bättre än kanske det en, en, en, jag borde inte ha problem med det. Men, men jag var inte supernöjd med det. Eh, för jag visste inte vad det ville bli. Jag tänkte att oh, Chalmers, och Herregud, jag vill bli det här. Vad ska jag göra? Och Man ser sig 20,0 bilder som är bara låsta dörrar. Som man aldrig kommer in på. Mm. Och säger Jag får skriva högskoleprovet så kanske jag har en chans. Mm. Eh, kom in på lärarutbildningen. Du är redan där, liksom, du, du vet redan att jag är Det var inte jättesvårt att ta min där. Jag ja. hade en marginal. Jag kunde välja på det lärarutbildningen i inriktning, lite som jag ville. Jag tänkte bara ge ett avsnitt om av betyg. Vad, vad spelar betygen egentligen för roll? Är det en, en grej jag funderar på? Mm, vi, vi, vi suger på den karamellen tänker jag. Yep. För att, för att upp, uppenbarligen så är betygen någonting som engagerar. Ja, det tror jag. Det Större tror jag. delen av nationen känns det som. Det tror jag verkligen. Mm. Och jag tror att vi kommer tillbaka lite, lite senare. För vi har mm. ett format i den här podden. Och då brukar vi börja med korta nyheter. Mm. Så det ska vi göra. Och yeah. sen kommer vi tillbaka till den berättelsebetyg vi lite senare. Och är du så att du är inte intresserad av eh, betyg hoppa fram till 10-15 minuter i avsnittet. <laughs> lyssna på det. Sen kan du ta avgörande igen, igen. Det blir bra! Yes, lite korta nyheter. Jag såg en jätteintressant tweet på väg hit. Sätter jag på spårvagnen och kollar min mobil. Och så såg jag en grej från vår gemensamma vän Eva Söderberg som också har varit och gästat i podden. I avsnittet om mm. av makerkultur. Kommer du ihåg det? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eh, då var hon där. Eh, hon twittrade en jätteintressant jag. Hon är på någon konferens med skolporten om slöjdämnet. Mm. Och då är det två lärare som har gjort en studie som jag kan lägga på vår hemsida. Eh, där de kommer fram till att elever mm. gör mycket färre skisser när de jobbar med textilslöjd än med trä och metallslöjd. Alltså skisser och ritningen och processerna och så. Jag ska göra så här. Det här ska vara min modell. Men det ser man färre. Och det är liksom, det är inte alls en lika stor grej för eleverna själva. När de syr som när de trär eller metallar. Vilket är ganska intressant. Mm. Har du kunnat se det framför dig? Ja. Känns det rimligt att det är Varför då? Eh... Äh. För att jag behöver räkna ut mycket mer. Men det beror ju på att jag är mer hemtam när det, när det handlar om tyg. Ja, för textil är mer ditt område. Där kan du improvisera mer. Ja, men där förstår jag hur jag ska göra, känns det så. Men är det en slutform som generellt är så att man, man kan improvisera där? Eller är det just för att du har det så? Jag vet inte, jag funderar. Alltså, saken är ju den att ja, men jag ska göra en låda med lock. Eh, mm, mm, mm så så alltså det man gör tänker jag i slöjd alltså i sysslöjd när man syr någonting alltså det ska ju låda lock så måste jag räkna mm -hmm. ut först alltså hur ska jag högt sen vad hur alltså det den är ju så statisk Uh, och, och det är klart att jag måste men ofta när du, när du ska göra om jag ska göra en en, en med mm. så sidan. då får jag ju klippa ut först mönstret, för det finns ju oftast mönster man köper i någon, mm, någon mm, affär mm. Och, sen, uh, och sen nålar man fast men ska jag göra mönstret från första början då måste jag ju rita mönstret och det där men ofta så följer man ju någons mönster redan innan följer den instruktionen, men det finns inte lika mycket instruktioner inom, det är den traditionellt sätt, Där är ju verkligen förändrat. hur det där funkar, det mm. finns en kultur som är, do-it-yourself-kulturen som absolut inte är internetbaserad. Men, men det är en ganska intressant eh, sidospår hur man liksom porträtterar och förklarar instruktioner till att bygga saker själv mm, mm, i, så här, mm. -I, -I liksom, eh, forum eller sådär format. Mm. Jag, jag har inte läst mig mer än den här tweeten som bara förklarar hur det funkar <laughs> så jag kan inte bidra med mer fakta. Så Därför måste vi snabbt avveckla det här ämnet. Ja. Och bara tänka, så vill du veta mer om det? Gå in på vår hemsida, läs grejen. Uh. Eh, twittra. Eva Söderberg, hon inte Skapa saker Kan hon berätta mer? Ja, absolut, gör det, det är, hon är bäst Ja. det är <laughs> du, det finns ju en artikel med Mona Salin i Lärarnas tidning från 1 april eller 21 april mm. där Mona Salin intervjuad angående extremism och sånt i skolan och hur man bemöter den, och så, har mm, den och så har den rubriken många lärare har noll trovärdighet ja det är rubriken som är det hon är en nationell samordnare mot extremism och har liksom en ganska tungt uppdrag mm så då borde du ha fastnat lite för det så här Oh, det där är ganska hårt Och antagligen det där är ganska sant Ja Skulle hålla man ner lite grann i den artikeln och läser faktiskt citatet mm. Så är det inte riktigt eh, så <laughs> som hon faktiskt har eh, sagt Men Frågan från journalisten är så här Ska läraren försöka tala elever med extremist tendenser till detta? Och då säger hon En ung man, för det är antagligen En ung man med fanatisk bild av islam Och lyssnar knappast, knappast på en medelådda kvinna som jag med jeans boots, om vad koranen står för. Jag har noll trovärdighet, vilket jag tror att många lärare också har. Därför kan det kanske behövas ett samtal med ortens moské som ju ofta har ett eh, fantastiskt arbete mot extremismen i mm, är mm. My mycket, mycket bättre sägning <laughs> än, än att lära något nådprovvärdet. Men samtidigt, man spetsar kanske till det för att det ska låta bättre. Vad ja, men man risken finns ju att man provocerar så till en grad att man mm. inte läser artikeln, Nej. tänker jag. Men, men oavsett så är det där intressant för jag tänker att extremism finns ju på många olika sätt det kan vara islamism men det kan ju också vara extrem högerextremism liksom. mm, mm, uh, och det kan vara vänsterextremism också ja. och, och det kan vara också att vi har massa olika åsikter alltså som lärare är du ju väldigt utsatt eftersom unga människor ofta provar sina åsikter och slänger ja, ut sig ja. dem. så du står ju liksom i en pingpong och det är alltid en gråzon så när, när behöver man agera på det här och när är det någonting folk säger för de håller på och växer upp och testar och så, det är ju alltid en del professionella dilemma såklart att också ja. liksom låta folk göra bort sig på något sätt. Men, men, men hennes poäng är väl att här, när man börjar försvara börjar predika och börjar prata för liksom våld på ett sätt som är eh, systematiskt. Då har man också någonstans passerat en gräns. Och Jag, jag tolkar med att, att det kanske också är folk som har haft möjligheten att hitta sig själva och som har hittat. Fel om man får säga så ja. ur, ett, ur ett demokratiskt perspektiv. Mm. Um, alltså, vad har lärt för roll där? Och det är en ganska intressant. Det är en intressant artikel och det finns en bra poäng. Mm. Och om man ska summera lite där så tänker man säga Jo, skolan har ett ansvar för att stöpa demokrati Det får vi inte tumma på, det får vi inte kompromissa med Det är ingenting man kan liksom säga Ja, nej, men, men undervisningsrelationer Jag tar inte den just nu, nej det får vi, Så får vi inte hålla på eh, Och att det finns hjälp att få Dels genom att varje kommun ska ha en plan För hur man möter extremism extremismen liksom mm. Huvudmän ska ha om det mm. Jag vet inte hur det funkar med friskolor Men man kan vända sig till den kommunen där man är Och få hjälp med det mm. Men eh, också att det finns en nationell stödtelefon som Röda Korset och eh, den här myndigheten som, eller den här verksamheten som Mona Lind driver då, eh, har startat tillsammans och den är ju främst till för anhöriga men det är också socialarbetare och lärare och så. Mm. Du för att gå vidare. Aida Hadjalic eh, hon har börjat visa sig mer. Hon har... det här är utan spänning. Hon hon var ja? ganska anonym. Man tror inte typ det rankat som en av, av här, de minst synliga ministrarna året. Jag menar på riktigt, jag har inte haft någon bild. Jag såg henne på, på den här SQL liksom, skolriksdagen ja, ja, ja. När hon berättade att hon hade läst PISA-rapporten. Ja, och då känner man sig, ja, den har jag också läst. Eh, men, men, men sen så har hon liksom mer och mer steppat upp. Ja, och särskilt på senaste tid. Hon ganska vass. Och ja, hon är mera. Är, är roligt. Det, mm. det, hon tar lite kontroller när det går dåligt för eh, Gura då, <går> då kommer det där fram. <går> <går> ja, och vi kan väl bara ja men vi, vi, vi funderar lite på vad, vad hon vill för att, menar, just nu så är det väldigt mycket likvärdiga betyg väldigt viktigt. Eh, det är väl det hon säger. Men, men ändå jag Det jag... också för mediepressen om det. Ja. är som det. Hon, ja, men jag hon hamnade till sin första riktiga storm. Mm. Hon har också tagit sig fram lite. Ja, men jag, jag, jag följer denna utveckling med, med, med spänning. Och sen får vi, funderar vi på det här med, med, med Gustav och man kommer tillbaka. Eller om jag har aldrig en... fattat den här grejen med varför vi har en gymnasieminister och en utbildningsminister. Ja, men det handlar ju om att vi har två partier som vill göra anspråk på skolan. Jo, men, men delningen i det, tänker jag. Det antyder mm. antingen att man inte håller på med utbildning i gymnasiet. <laughs> men det är intressant att se i alla fall hur som helst att eh, Aida Hadjiladic tar steget framåt. Och visa sig mer för att det är ett välkommet steg. Ja, vi tycker det, vi, vi tycker det blir bra. Kanske får de veckans applåd för det. Ja! För att de syns. Ja, kul. Ja. <laughs> eh, men, men däremot så var jag på Twitter häromdagen och så läste jag att Eva-Lis har... Eh, hon har ju också noterat att Skolverket har kommit med nya förslag om eh, att betygssystemet ska förbättras då, Så då skriver hon sådär att eh, ja, hon hade mött en elev som hade liksom, förklarat effekterna av betygssystemet så här. Och håll i det nu för det här är ganska kul Det är som att slatan in, eh, inte skulle kunna få A i fotboll för att han inte är så bra på att stå i mål Oh, ja, det är ju rimligt. Det är en bra liknelse. Det har hört en väldigt bra liknelse. Förutom att. Uh, ja, jo, om det, nej, men jag, jag tror att det den, den liknelsen håller. Om det är ett annat ett ämne där kunskapsgraven är för detaljerade. Vi tror att inom idrott och hälsa så är orienteringen inte eget kunskapsgrav. Där är det ju verkligen så. Stå i mål är det ett eget. Medan liksom i ämnen där du har mer abstrakta och lite mer komplexa kunskapskrav så kanske det inte riktigt funkar på det sättet. Där kanske det mer handlar om att säga han inte är inte så bra lagspelare och det gör att han inte kan få vara i fotboll. det kan man ju verkligen fundera på att säga han är fortfarande är bäst i Sverige. <laughs> ja, men jag, och jag tänker någon gång så har han ju passerat att jag tänker att han är inte är så bra på det men, men fortfarande är han bäst. Och han kompenserar för det på andra sätt. Mm. Det är det som är någonstans grejen. då Ska man göra en hel och allsidig bedömning så behöver man få göra sådana kompensationer och det får inte vi göra. Det är ju det som är poängen. Skolverket har i alla fall kommit med en ny skrivning för att man vill liksom jobba bort de här tröskelarna. Man har ju lyssnat och det är ju regeringen egentligen som har lyssnat och som vill på något sätt inte byta betygssystem igen för att det kan man inte göra för varje ny regering. Det har ju Gustaf Fridolin raljerat över väldigt många gånger i sina tal. Samtidigt tror jag att han har väldigt god lust att förändra betygsystemet. Det känns liksom som att han letar efter sätt att han skrev ju att liksom, eh, hans kommentar till den här förändringen var så här, ah, ja, fast det här är för regeringens fel. För att det, något av det första vi gjorde var att vi bad Skolverket se över hur bra det här egentligen är. Och det handlar om att man vill förändra så mycket som möjligt inom ramen för, för systemet. Liksom. Ja men precis, och nu har man kommit fram till att det kanske inte var så bra. Nej. Eh, alltså... Men, men, men det man har kommit fram till är ju framförallt det här att det är ju framförallt den här till övervägande del ja, det med B och D B och D-betygen som mm. är väldigt knepiga alltså just det här att om, om en elev har nått A på alla mm. kriterier utan på ett som den har fått E på då kan den inte få högre betyg än D för att man måste ha till övervägande delen måste man ha. Ja, om att... man har haft väldigt lågt där man inte har haft liksom. och det är någonting som verkligen verkligen verkligen dippar mm. så drar det ner hela grejen. Så många tolkar det. Men är det verkligen så det ska vara? Jag vet inte, inte mycket om det för jag sätter inte betyg. Är ja, men, det som man ska ja, tolka reglerna? Alltså, faktum är att så är det på ett kriterium men då ska man ju veta att skollagen slår fast att man ska testas på det kriteriet minst två gånger. Vilket mm. betyder att du, du, du måste köra i det svenska gymnasiet ett språksociologi två gånger. Mm. Vilket man inte hinner med. För att problemet blir ju egentligen för mig, tänker mm. jag. Oftast är det ju inte att eleverna, ja, de kan köra på provet. Mm. Eh, då, om man mm. har det som bedömningsform eller uppsatsen eller någonting. Och så gör de inte den. Mm. Eh, då har jag ju inget betygsunderlag och då kan jag faktiskt egentligen inte sätta betyg. Och då, blir det, då leder ju det i praktiken till att jag inser ju någonstans det orimliga det, Och så har jag en massa kompletteringar på slutet. Mm vilket också blir en ökad arbetsbelastning för att man, man, man liksom kompletterar för ett betygssystem snacka om att man inte kan spela rockmusik en kvart som jag gjorde ett helt år på mm. skolan alltså för, för att eh, du måste vara på tårna hela tiden och det kan vi ju tycka är bra i teorin men i praktiken så blir det liksom väldigt, väldigt stelt och mm. svårjobbat och det vill man på något sätt förändra då man vill... Eh, eh, alltså... Anpassa innebörden till övervägande del, till att vara mer förlåtande. När, när, när den här grejen dyker upp på, eh, i en Facebookgrupp jag ska inte se vilken, så var det någon som hade länkat in en artikel med rubriken Nu är det lättare att få A i alla ämnen! Och det är så här uh, Det är så det kommer att vara. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var inte det som var poängen. Men, men det är så det kommer att tolkas. Nu ska det vara lättare att få A. Hurra! Ja. Jag har rätt att få ett A, ah, för det blir bara mindre värt. Alltså det är någonstans det som det beskrivs. Men jag förstår poängen, det handlar om att liksom, man ska inte... Skolverket pratade om, om tröskeleffekter. Mm, man ska mm. inte liksom fastna i så här, uh, jag har fast just här, men jag är egentligen bättre än det. Och alla vi vet att jag, vet att jag är bättre än, än, det, än det. Men det ger ingenting. Och det är ju såklart djupt tragiskt. Det finns lärare, är min känsla, som skiter lite mm. i det ja men det gör man ju på ett sätt. Alltså, för att det står också så här att jag ska betygsätta den, mm. alltså den delen av kursen som tyngdpunkten har varit på, mm. ska betygsättas lite mer. Och det betyder ju att du måste Alltså, om jag har liksom ägnat väldigt stor tyngdpunkt på litteraturhistoria, då väger det lite tyngre än till exempel då dialekter. Så är det på gymnasiet. Så är det på gymnasiet. Det är väldigt sällan att nu mäter mm. jag just exakt det här. Och det gör ju att ska det här systemet som vi har, ja. tänker jag, fungera Mm. Så kräver det en ständigt pågående Dialog mm. eh, Mellan lärare och mellan I-ämnet ja. eh, Där liksom alla uppgifter tar sin mm. Utgångspunkt på ett mycket mycket Tydligare sätt än vad det, det förra Systemet krävde eh, När vi hade de här NVG-VG för då var det inte liksom lika, lika tydligt Vad som måste del alltså, nej, vara. Nej, det eh, men, men det hade behövt Stå med Och det ser vi på grundskolan också tycker jag Som är lärare mm. som jobbar mycket mer är nära läroplanen på ett sätt som bara är positivt. Ja, absolut, men jag tror att det kräver en, en organisation på våra skolor. Jag tror liksom att man, när man tittar på hur diskussionen ofta ser ut i media så säger man att ja, vi behöver skriva tydligare kunskapskrav. För det är ju en av som Läroplanen är fel polk, alltså, att, ja. Ja, precis. Och så tänker jag så här, men hur tydlig kan man vara? Ja. Vi, alltså för att, då blir det ju ännu mer detaljerat alltså då, då har ju den här utredningen kommit, Vi måste ha mer övergripande mål Ja, men övergripande är inte tydligt Nej. Övergripande är ju ännu mer otydligt Man kan ju liksom, om vi, om vi vill Så kan vi ju läsa Karin Hektor Stare Som, som förklarar vad hon, vad hon tänker I en intervju som vi har hittat Utifrån det, chef för, för bedömning och prov på Skolverket. Och så. Precis, och då säger hon så här att vi utvidgar betydelsen av form formuleringen till övervägande del. Alltså den delen som, som gör att man inte övervägande del har nått upp till ja, ja, eh, ja. C. Då kan man få ett D. Ja, det. Ja. Vi har sagt att det handlar både om vad man har uppfyllt och hur mycket. Men också hur väl man har uppfyllt detta. Är det någon särskild förmåga? Som man är extra duktig på. Ska det också kunna göra att man får ett B i betyg? Men jag fattar inte det. Alltså, jag läste det på gånger och, och, och jag försökte säga det högt. Och det blir du som sa det i podden. För jag, jag fattar inte ens. Jag kan inte ens säga den meningen. Det, det här är så himla konstigt. Det handlar om vad man har lärt sig. Hur man har lärt sig. Det handlar om hur väl man har lärt sig någonting. Men också är det någonting man är extra bra på. Då ska det kunna kompensera. Man lite kass i det andra. Är det den här Zlatan-grenen att Zlatan ska ha A? Är det det hon försöker säga? Jag för bara för B. Är det att hon tycker att Zlatan ska ha B? Är det det hon försöker säga då? Att liksom... Nej, men alltså... Jag, jag förstår... Alltså, till övervägande del... Jag mm. förstår inte den här sista. Då kan göra att man får ett B-betyg. Den förstår jag inte. Men men inte det själva grenen med det här med så tydligt otydligt att Man säger oj, oh, vi har för otydliga system och därför ska vi göra så här. Och själva förklaringen i sig är så här det finns inte en chans att 300 000 lärare i Sverige tolkar det här på samma sätt. Nej. Det, det, det, det gör det ju faktiskt inte. Nope. Och, och, och saken är ju den vad är det? Alltså, det är klart att om jag har en elev som är briljant talare då tänker ju jag mm. att Alltså en briljant talare. Då är det ju faktiskt inte så att den här eleven bara är duktig på att tala. Han är också, eller hon är duktig på att eh, faktiskt organisera, alltså göra en bra disposition att, mm. att organisera sitt stoff, att läsa in andra texter. Massa sådana där kriterier som faktiskt ligger på skrivdelen som den visar muntligt istället. Och det är klart att det handlar ju egentligen om hur vi diskuterar de här. Mm. Eh, vi behöver ju prata. Jag tror vi behöver prata mycket mer tillsammans och eh, jaha, men du säger så. Jag, fortfarande varje dag så pratar vi på mitt arbetsrum. Ja, för det är det som är lösningen. Det är det som är vägen. Framåt. Eh, det finns inget. De kan skriva hur tydligt de vill att alla måste kunna Gustav Vasas söner. Jaha. Vi skulle kunna slå allt ut ur det centrala innehållet. Är det är fortfarande vårt lärare som inte har tolkat läroplanen så som det var avsett. Nej, och, och, och det, det, det enda sättet som Skolverket eller regeringen kan styra det här Det är väl då att göra bedömningsstöd som diskuteras med Bedömningsstöden ja, och kommentarmaterial jag. Ja, och, ja och, och kanske eventuellt då nationella prov Om nationella proven faktiskt speglar kurserna Vilket de långt ifrån alltid gör Nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej, men det är, alltså i hela kursen och det gör de inte. Um, ja, återigen det, det, där, ja, det, där, det, det är så, så mycket en gymnasikriter. Det ja. finns liksom ingen <laughs> avsikt att man ska spegla hela kursen i, i grundskolan. Nej, men det är en sån där tydlig missuppfattning när man pratar om det i offentligheten. Så tänker man att ja, men jag hade femma eller jag hade A på nationella provet, ja då borde jag få A på kursen. Ja, och nej. Nej, och det pratade vi om förra veckan. Men, en annan grej, för mm. det är ju lite olika förslag, det är ju en grej. Sen mm. ser man att, att konsekvenserna av mycket ojämna kunskapsprofiler ska motverkas. Det har vi ju varit inne på. Mm. Det är ju precis den här grejen också. Att ha man liksom A i alla delar och EM, då ska man kunna få lite det lite så. Det ska inte behöva landa på det sättet. Det Nej, då, du ska, på. Om du liksom misslyckades på, på språksociologiprovet så, så kan du ändå få. Ja, ja. Nästa grej, och det här finns ingen förklaring till det, det här kan man bara fundera på. Att fler steg för underkänt och riktmärken istället för kunskapskrav utreds. Vad, vad tänker du med fler steg för underkänt? Hur många steg behöver man ha? Idag ja. har vi två, steg och F. Ja, men jag kan tänka mig att du är eh, nära att bli godkänd och eh, F för att du kom dit och eh, gjorde inget. Okej, okay, så vi är tillbaka till det där B plus, B minus. Vi ska ha liksom E minus. Det... F, vad kommer det känna? A, B, C, D, e, F, G. Um, ska, nej, vi ska inte återinföra GM. Det funkar inte GM var nåt okej okay. okay. Nej, jag vet inte ja, men Jag kan tänka mig att F eh, Det finns ju sådär att du kan vara väldigt nära Och väldigt långt ifrån Fast jag tycker det, det är lite pajt Ja. ja. Jag, jag, jag ser inte värdet med det, men det är väl bra att man det Så kan de få förklara det för mig Riktmärken istället för kunskapskrav Bara de orden, för nu på det riktmärke i år 3 eller kunskapskrav i år 3. Vad är skillnaden mellan dem? Jo, men det är något sorts sådär här borde man typ vara för några förmågorna medan eh, kunskapskrav är det som lärare kollar på när de inte orkar läsa förmågor. Men jag orkar inte, tänker jag. Det hjälper väl inte att vi byter namn på det? Jag tror att det gör det. Det är en del som jag är mer intresserad av, just för att, Jag tror att många lärare som jag undervisar i, särskilt i grundskolan, ser sin del och inte tänker att det de håller på med är en del av det som kommer sen. Så det menar att riktmärke är då, alltså hur formulerar man det då? Ja, men det skulle kunna vara formulerat samma sak, bara att så här, möter man elever som är nio år gamla så behöver inte alla kunna exakt lika mycket när de går på sommarlov innan de börjar fyran. Det är inte asviktigt, faktiskt inte. Men vi, vi bygger upp ett skolsystem där det är så här, åh, oh, oh, nu måste du gå till Inga, nu ska du ha specialhjälp. För att man alltså, det säger, ja, kanske. Fast man skulle också kunna vara lite chill med att liksom det är en grej. Jag fast både och tänker. För vi är ju dåliga i Sverige på att faktiskt mm. man i årskurs 3 får gå till specialhjälpen. Jo, jo, jo men det är också för att men det här blir liksom den nya motsvarigheten till att man för, behöver en diagnos för att få stöd. Mm. Det är liksom inte riktigt det som är grejen. Och nu inför man också kunskapskrav i år ett. I läsa och skriva. Mm. I, fast möjligt. Ja, typ. Och ja, det kanske är inte mycket kunskapskrav, vi tror jag. Jag hade dålig koll på det för jag jobbade inte med de månaderna. Skitsamma. I, poängen är att det, är det vi behöver tänka fortfarande att det är normerat. Det är något som säger: Här borde man ha det ungefär. Och att, ja, liksom, det är Hela här, grundskolan ja. handlar om att det här är förmågor som du ska utveckla. Och så. Och det måste man få göra i olika takter. Det måste ju finnas en flexibilitet i det. Ja, till viss mån. Men samtidigt så kan man inte gå ut årskurs 1 och inte kunna. Eh, vad bokstäverna heter? Nej, Nej, nej. Du förstår, ja. <snick> nej det kan du inte. <snick> För då har vi ett problem och då kan vi oftast... Fast, fast, jag tror absolut Utan att man kan en... göra det om man också får hjälp i årskurs två. Det är min poäng. Ja, men då måste man faktiskt få ett systematiskt hjälp. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. vi måste jobba systematiskt med det. Mm. Men det finns ingenting i det som faktiskt säger att, att man, man behöver vara på det sättet. På samma sätt som att liksom hade man slopat kurssystemet och infört ämnesbetyg i gymnasiet så hade inte det varit så här Åh, katastrof! Nej. Det kommer att bli så jävla dåligt. För då är det fortfarande undervisat det man borde kunna i jättenheten. Ja, och det handlar egentligen bara om man ger liksom samma förtroende till grundskollärare mm, absolut, absolut. om man ska liksom tänka lite på det sättet så det, det, jag förstår poängen att det, det, det är kosmetika mer än något annat men det är fortfarande lite värt att ändå utreda, jag tycker det är intressant mm, för det var för att riktmärken tycker jag känns mer tillåtande på ett sätt som, som låter vettigt, sen är det klart att ingen ska liksom få klämas bort, ingen ska få att här: ah, det här blir nog bra alltså, så får man ju absolut inte vala sig till elever i skolskapsutvecklingen för att det funkar inte så. Nej, och, men... jag, och jag skulle ju snarare se sådär att vi var snabbare på åh du var sjuk i två veckorna men då har vi den här stödet till dig. Mm, för mm. alla elever, även om du är skitgrym liksom. Mm. Eller har lätt för dig. Ja, ja, ja, visst, ja, visst, visst, visst. Ja. Eller bara så, du tycker inte du fattar det här, kommer vi oss och pratar om det. Ja, att men precis. Det funkar, tror jag. Ja, och att man då kunde ha den utrymmet och den luften att ja, men då sätter vi oss ner och faktiskt reder i detta. För att mm. reda man mm. i det då kommer ju allting bli mycket enklare. För ja. har du en massa hål i din, din kunskapsprofil, då kommer mm. det inte att, att lösa sig. Den fjärde och sista greven som man pratar om inne i Skolverkets förslag mm. det är det med kunskapskraven och framförallt formuleringen i dem. De är ju ganska bråka. Har du någon gång läst det här, liksom, kunskapskraven i andra ämnen än din egna? Det blir de praktiska i hemkunskap liksom, eller i idrott eller så. Det är <laughs> ja. ganska speciella kunskapskrav en del av dem. Det finns väldigt konkreta kunskapskrav inom vissa ämnen. Ja, Nej, men, jag, jag, det här orienteringen är ju väldigt intressant, tänker jag. Eller eh, och, och jag tänker ju att det, det finns ju en risk när man gör mm. så mm. att, att man, vill, eh, man tänker att det är bra att alla kan orientera så glömmer man bort att Mm. Ja, men, men orientera i det finns ju att man kan, att läsa karta kanske tillhör geografi och navigera ja, sig och navigera. Och liksom ja. Geografi, ja, men det finns jättemycket. Han nämner också den här av per mål, som vi pratade om lite förra veckan. Ja. Eh, sociolekter och dialekter i svenska. jag tycker det också så här, det här är lite konstigt. Och, och, och på det sättet så tänker de sen, nej, vi ska nog jämna till kunskapskraven lite grann. Vi behöver inte ha så himla specifika när inom ämnen, för det förstör lite grann. Ja, men, men tycker eh, de verkligen det, eller är det per mål som nej, tycker Nej, det är förslag Mm. De säger så att vi ska snäva in snäva till det där vi ska ta bort lite grejer som inte är så otroligt begåvade. Detaljer i kraven försämrar lärarnas möjlighet till att vi i flera tillfällen pröva elevernas kunskaps kunskaper mot alla delar av ett ämnes kunskapskrav Istället ökar risken att ensaka sämre prestationer För oproportionerligt stor betydelse för lämnas betyg. Äh, du är du helt okej på, på idrotten men du säger att ah, den orienteringsveckan då bara helt woho! så får du äh, får det eller orimligt stor betydelse för dina betyg. Mm. Och det är väl rimligt. Så det är väl bra att man, man gör någonting åt det. Överlag fyra stycken förändringar som ändå känns ganska vettiga. här målet som vi pratade om förra veckan han som skrev det här med att det finns inga bra nationella prov så, han har ju kommenterat det här också han mm. var så ja jag tycker inte att det är så himla glasklart <laughs> och, och det, är väl, det är det ju inte heller men det är, vi kanske lite, det. Det är en lite mer sitt sätt att kommentera och tänka, för det säger såhär, ja nej, det är jag inte <laughs> och det, vill man att det ska vara glasklart, jag vet inte men hur som helst, det är en, en ganska intressant grej det finns ju också mm. folk som är ganska positiva till det mm -hmm. mm. Eller, har du hur? hittat något? Vi hittar, en, vi hittar en tillsammans du och jag. Ja. Ali Klapp som är betygsforskare i Göteborgs universitet. Ja. Hon välkomnar inriktningen på skolverkets förslag. och tycker att ja, det är väl ganska just. Ja, jo men absolut. Men Ali Klapp är väldigt intressant på många sätt, mm. tycker jag. Sen ska man säga att hon uttrycker också att det är problematiskt om inte alla tillämpar de nya åtgärderna när det är berättigat. Mm. Och, och, och det där fattar inte jag riktigt. Men, men jo, jag antar, men det är precis det hon, hon säger. att Det blir, kommer att bli problematiskt om vi nu... liksom om vi bara gör en förändring och inte Skolverket informerar om förändringen, om inte rektor ser till att det finns en, en, liksom, en kultur på skolan där man kan anamma den här förändringen, om det är liksom det här kollegialt lärande. Mm. Om vi hade en studie där vecka 44, där vi hade lite kollegialt lärande. Om man inte har fattat att det här måste ske varannan vecka på ja. skolan, hela tiden, jämnt, jämnt, jämnt, jämnt. Vilket mm. jag skulle säga jättemånga inte fattar. Då. Kommer inte det här att slå igenom? För jag är ganska säker på att vi har ett, skol, ett betygssystem där vi har ganska mycket frisurfare, där man inte ens är överens på den egna skolan. Nej, nej. Jag är ganska säker på det. Det kan mycket väl vara så. Som sagt, jag vet ingenting om betygssättning men, men, men det finns väl en bra poäng i det. Och jag tolkar lite vad vad alla här menar. Att liksom, om man tänker att så här, det eftersom vi har haft det här systemet som varit på ett sätt nu mm. och, så, och, och då kommer vi in på något annat det finns en gäng lärare som inte kommer följa med på det och så kommer man fortsätta bedöma så som det har varit fram till nu nej du har inte alla rätt det på alla delar då kan inte du vara där fast att det egentligen är fel och då kommer liksom kollegorna på grannskolan följa det den här regelverket och mm. tillämpa det och sätta högre betyg på samma prestationer Ja men precis, och då blir det ju absolut inte likvärdigt Så vi måste på något sätt ha den här pågående diskussionen mm, mm. Och då måste Skolverket skapa incitament och utbildning för det kanske Japp. Och här kommer vi tillbaka till Karin och Stare ja. För prov Har hon sinera. svaret Hon har svaret i samma intervju Jaha. För när journalisten på Lärnastidning har ringt upp henne och sagt så här, Hej, kommer ni göra det och Och henne svarade, nej, det är inte aktuellt just nu Att göra <laughs> några riktade informationsinsatser i skolorna Mer än det som redan finns på myndighetens site. Så, för Guds skull, gå in på skolverket.se. De har ganska bra materialer, ska man säga. Absolut, men alltså, jag gillar ju Skolverket. Men jag tror på riktigt att jag, det här är ju inte taget än. Nej, och om Just det blir taget hoppas vi att de får resurser för att göra en ordentlig informationskampanj för det är uppenbarligen de grejer som behövs. Men du, sen kan man ju avsluta man kan ju också för något sätt om vi nu, som, även om vi pratar om detta och vi pratar om betyg och betyg och betyg mm, mm -hmm. vi glömmer ju liksom bort någonstans i det här, i den här offentliga diskussionen när man blir upprörd över att elever får eh, olika betyg på samma prov och vi blir upprörda över att det är så himla mycket betygsinflation och alla får betyg. Ja, men Alltså, på riktigt, så, varför pratar vi inte om att ungarna behöver lära sig saker? Att eleverna är här för att lära sig grejer, inte för att få betyg. Nej, men, men, men ja. Alltså, det är svårt för den enda draget som lärare utför är att betyg. Ja, ja. Alltså det är ju det enda. Liksom här, ja, jo, men det det. In, ja, ja, men det är ju ändå ett Formella. vi har ju ändå en, en myndighetsutövning att Jag är ganska utbilda. säker på att liksom så här det som är enda du kan överklaga för exempel, är betygssättning. Ja. Och det hänger upp med det. Det är all Vi gör för att all myndighetsutövning kan man överklaga. Sen ja, jobbar vi med en massa andra saker också. Det är inget om. Men, men det är ändå en ganska stor central del av det vi gör. Men visst, jag håller med dig. Det, debatten blir alldeles för stor när det kommer till liksom, betyg och bedömning och alldeles för lite kopplat till god undervisning. Och det är jävligt tråkigt för det är antagligen så att om du och jag skulle bli bättre bedömare så är det inte säkert att vi skulle bli så mycket bättre lärare för det. Nej men jag tror däremot att en god lärare som jobbar och har en väl utvecklad undervisning är väldigt goda bedömare. Det är inte alls jag säker på. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns lärare som är svinbra på att förklara saker men som inte alls kan sätta betyg på det sättet du måste ju du ett sån här lärare också. Det är inte alls synonymt med det ena det. andra. Med, det är ju att bedöma olika prestationer. Men är man då en god lärare eller är man bara duktig på att förklara saker? Nej, men någon som är svinbra på att undervisa. Det, det, det mm. tänker jag. Mm. jag tänker, alltså, en god lärare måste ju vara en en ja. och allt det men, men, men någon som är, som är riktigt bra på att undervisa, på att undervisa ja. behöver inte alls vara särskilt bra på att bedöma vad eleverna håller på med. Fast, nej, hänger det, nej kanske inte. Vi är tillbaka till zlatan Och det kanske är så att vi pratar alldeles så mycket om målvaktsgörat just nu. Att det är det som blir liksom grej med den här diskussionen. Och med hela den här debatten allmänt. eller så. Vi vill prata undervisning istället. Så det gör vi i de tre sista avsnitten. För det är det vi har kvar nu. Ja Vet du vad? Vi borde gå tillbaka till den här serien med lågstadiet och mellanstörhet och högstadiet i gymnasiet. Så. Vi har en för där pratar vi om eh, un undervisning. Faktiskt. Det gjorde vi. Så att, vi har två avsnitt kvar den här säsongen. Japp. Vi vill gärna ha lite fler eh, gäster på det sättet. Så gå in på vår hemsida, fyll i vårt formulär, eh, särskilt om du är lågstadielärare, kulturskollärare, om du är lärare i praktisk ämnen. om du är yrkeslärare, om du komvuxlärare. SEF-lärare, vad är -lärare, -lärare, det intressant? fritidspedagog. Fritidspedagoger. Mm. Eh, så. Lite så. Så hörs vi snart. Ett! Jag går i förskoleklass Jag ska träffa mina fadderbarn Och men vilka Fattar ni? Ja jag tror att ni fattar Jag går i nollan Eller jag går i nollan Jag kommer gå i ettan när du går i nollan Och då Har jag lära dem Vad bomba finns Och toaletterna finns Och hur man leker Okej fattar ni? Jag tror att hon verkligen badar Rock and roll, rock and roll, rock and roll Det här är Vi är här i SkolSverige Båden som handlar om den svenska skol